Txonea dagoen lurretan, lurxuzko txabizita batzuk erekin edituzte, eta ere moaren jadeak, ba, bueno, baimen eta permiso gabe, saiatu ziren eraikina araizten. Orduan, bueno, kontua izan da, salak jarri zen egunean bertan, zen obraket diaraztea. Zuntxitu zuten ba, bueno, lurrean, bi edo iru metro karratuko zulo bat egin zuten, biskarrerak erabat aportu zituzten, eta biskatorida biskazia baldintzatan geratu zen. Orban orain kontua ba, bueno, e, peite dago, guztalak e, eta bat jarri egulako, erekin honen erabiltzaile bezala eskubide batzu ubitu gula nonetan larkateko, Eta, restetik, e, udaletxetik ere, obra egiteko baimenak betetenez dituztela eta, ba, bueno, permisoak kendu diete, zenbait neurri hartzen dituzten arte. Ordu nxiat egoera hori da, usita jaben egoera zain zenten ez dakigu, noiz eta horre daitezke nonera, ba, bueno, berain urrengo eraso aldean, edo noraitesataren, bai. Hagoitala orduko dinamika batetan sartu gara, kortsuenea gune askea ditu dugu dinamika batetan, eta momentu honetan hogeita laborduz jandea geratzen ari da bertan, orduan behalde egiten ari ere mundu guztiari, da, bueno, alduen denbora guztia kortxenean igarro dezan, eta e, agian infesio puntua izango dena da ba, lanbaterako ditut dugun manifestazioa. Garrantzitsu aipatzea, ba bueno, elena gotik ere kukutzako lagunek infesioguna bat deituta zutela lanbaterako beraiek ere, ba bueno, kukutzaren ereispenarren ondoti kontziren protestengatik eta, ba, bueno, hainbat epaiketa dituzte, espetxe zigor eskerak tarteko eta ba bueno, hemendi ba bueno, jaldiak, e, ditugu Bai batetik Bilbo nizengoen manifestazioa joan dadailea jendea, eta bestetik, nartxaleko guztarrietan, denezeko gula garratik e, abiatuko den manifestazioa